14% extra reducere la electrocasnicele mari și televizoare. În plus, ai credit în rate fixe. Flanco. Împlinim 25 de ani. Europa FM, ora 18. Europa FM. Europa FM. Jurnalul de seară Europa FM, prezentat de Manuela Nicolescu și Filip Stan David. Bună seara! bine v-am găsit, rămășițele reginei mamă Elena au fost repatriate astăzi la mai bine de 70 de ani de când mama regelui Mihai a părăsit România. Un pădurar din Moldovița care a reclamat presupuse ilegalități a fost bătut măr în plină zi. Ieri un silvicultor din Maramureș fusese împușcat în timp ce era la lucru. Fosta directoare a Tarom a fost convocată la DNA. Ea susține că ministrul Răzvan Cuc ar fi cerut să țină la sol mai multe avioane în ziua moțiunii de cenzură. Și noi violențe în Catalunia, în a cincea zi de proteste de după condamnarea a nouă lideri separatiști, centrul orașului Barcelona este blocat. Detalii în câteva momente, deocamdată însă datele meteo. La noapte va fi ceață în sud-est și pe arii restrânse nestul țării. Temperaturile minime între 4 și 14 grade cele mai coborâte în depresiunile din estul Transilvaniei, unde vor fi condiții de brumă. Mâine va fi vreme frumoasă, iar în regiunile intracarpatice, chiar deosebit de caldă, maximele termice între 17 și 28 de grade cu 25 de grade la amiază în București. Ascultați jurnalul de seară Europa FM Portegiul funerar cu sicriul reginei mamă Elena a ajuns la Curtea de Argeș. Rămășițele au fost repatriate după mai bine de șapte decenii. Sicriul a fost depus în Catedrala Episcopală și Regală, după cum transmite Ana Sorescu. După 71 de ani de exil, regina Elena a ajuns la Curtea de Argeș în locul în care se odihnesc pentru vecie toți regii româniei. Cortegiul funerar a plecat astăzi de la Palatul Elizabeta și a ajuns la Curtea de Argeș pe traseul chitila titu Găești, opoloven pitești La Curtea de Argeș, sicriul reginei mamă Elena a fost depus în Catedrala Istorică Arhiepiscopală și Regală și va rămâne aici până sâmbătă când va avea loc ceremonia de reînhumare începând cu ora 13. După moartea regelui Mihai. Hai, regina Elena a rămas singura regina a României înmormântată în afara țării. Casa regală a luat decizia de o aduce acasă și a o reînhuma în noua catedrală arhiepiscopală și regală din Curtea de Argeș alături de fiul ei, regele Mihai. Opt militari de la batalionul 33 vânător de Munte Posada au purtat sicriul pe brațe până la catafalcul care este înconjurat de crucea de lemn, stindardul reginei mamă și coroana rotundă din flori albe. Familia regală a anunțat doliu pentru zilele de 8 19 și 20 octombrie Regina Elena a murit în Elveția Pe 29 noiembrie 1982 Ea a fost înmormântată până acum Într-un cimitir din Lozan De la Pitești, Ana Sorescu, Europa FM În mod simbolic, sicriul a fost dus la Curtea de Argeș De la Palatul Elisabeta din București Locul la care, pe 30 decembrie 1947 Regina Mamă și Regele Mihai Au fost forțați să-l părăsească cu stodele Coroanei Regale, Margareta Regina mama Elena se întoarce în România pentru eternitate. Exilul ei, început la 4 ianuarie 1948, a continuat și după trecerea ei la Domnul. Casa regală a adăugat că astfel se închide un cerc al istoriei deschis acum 71 de ani. Anca Grădinaru. Ea avea educație care era foarte, foarte de... de mic, regele Mihai a observat diferențele dintre educația mamei sale, născută, Alteța Sa Regală, Principesa Elena a Greciei și a Danemarcei și oamenii din jur din România. Diferențele erau ca ziua și noaptea, spunea regele Mihai într-un documentar realizat de Humanitas în 2006. Ce se întâmpla pe aici era ca ziua și noaptea. În timpul regimului Antonescu, regina mamă s-a implicat în salvarea multor evrei, care altfel ar fi sfârșit deportați în lagăre. Regele Mihai povestea în cadrul. Aceluiși documentar că dorința mamei sale a avut efect în primul rând datorită respectului pe care îl purta totuși mareșalul Ion Antonescu, cel care a și chemat-o în țară din exilul impus de fostul soț Carol al Doilea. Mama n a reușit într-o să-l mai tempereze pe Antonescu. Pentru că Antonescu e foarte curios cu mentalitățile lui. 1948, după instalarea rușilor și abdicarea regelui Mihai, la care regina mama a fost martor, a început ultimul și cel mai lung exil din viața reginei Elena. Regele Mihai a povestit că, deși mama s-a suferit toată viața enorm din cauza mariajului eșuat cu regele Carol al II-lea și mai ales din cauza despărțirii de copilul său rămas în România, niciodată nu i-a spus nimic de rău de tatăl său. În tot ce a suferit, dar în toate chestiunele astea, niciodată nu mi-a spus un cuvânt urât de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 La nici 24 de ore de când un pădurar din Maramureș a fost ucis în timp ce se afla la muncă, un angajat al Ocolului Silvic Moldovița a fost agresat în plină zi. Un om de afaceri bănuit care avea legături cu mafia lemnului e suspectul. Pădurarul din Moldovița a apărut de curând într-o investigație a portalului recorder.ro care acuză autoritățile locale că ar fi complice la tăierile ilegale. Iorguianu și Răzvan Cenușo mărturisește că a făcut o cercetare proprie care l-a condus la concluzia că superiorii lui de la ocolul, Silvic Moldovița erau cel mai probabil complici la tăierile ilegale. Georgele Zlei, șeful locului Moldovița, și-a dat demisia în urma dezvăluirilor Recorder. Pădurarul a fost atacat într-o vulcanizare din Moldovița de către membrul unei familii care exploatează lemn în zonă. El a fost lovit cu pumnii și umplut de sânge, iar atacatorul l-a amenințat cu moartea. Jurnaliștii Recorder au încercat să-l contacteze, însă a fost reticent să mai vorbească cu presa. Pentru că răzvan cerușa era în timpul serviciului, în momentul în care a fost bătut, Direcția Silvică Suceava depune plângere penală la poliție. Răzvan Cianușă este al șaptelea pădurar agresat în ultima lună. Fosta directoare a Tarom, Mezei, a fost citată la DNA în calitate de martor. Direcția Anticorupție verifică un eventual caz de abuz în serviciu. Doamna Mezei s-a plâns publică ministrul transporturilor. Răzvan Cuch i-a cerut să oprească cinci curse interne în ziua moțiunii de cenzură care a dus la căderea guvernului și să-i identifice pe parlamentarii aflați la bord. Solicitarea ar fi fost făcută cu două zile înaintea votului din parlament. Domnul ministru dumnealui în birou cu două zile înainte să-mi spună că trebuie să anulăm niște curse interne ca să oprim accesul parlamentarilor la votarea moțiunii de cenzură. I-am răspuns că așa ceva este imposibil pentru că noi nu suntem stăpâni de sclavi, suntem o companie de oameni liberi, acești piloți, indiferent ce le-aș fi spus eu, nu ar fi făcut niciodată așa ceva. Evident, eu n-aș fi putut să cer așa ceva subordonaților companiei. Inițial era vorba Vorba despre cinci zboruri, Timișoara, Oradea Baia Mare, Satu Mare, erau două de Timișoara, două curse. Mi-a cerut domnul ministru să identific senatorii și deputații afla la bord. La a doua solicitare de acest fel din partea ministrului, Madalina Mezei susține că a luat legătura cu subordonații săi. A doua zi, domnul ministru m-a chemat și mi-a spus că trebuie să anulăm una dintre curse. Am refuzat, i-am spus că nu e puterea mea și lui a încercat să găsească alte soluții. Am contactat serviciul nostru de Operation Control Center, care se ocupă de planificarea aeronavelor la zbor. M-am asigurat că nu este nicio problemă pe cursele de Baia Mare-Satul Mare. Am sunat director operațional L-am rugat de asemenea să aibă grijă, să nu aibă nici cea mai mică întârziere pe această cursă și am sunat și comandantul cursei. Am încercat să-l previn că dacă cumva va proceda în vreun sens de genul ăsta, toată lumea știe și va fi direct responsabil. Madalina Mezei a fost demisă marți de la conducerea Rom. Consiliul de administrație l-a numit în loc pe pilotul Valentin Gvinda. Răzvan Cuca a respins vehement acuzațiile într-o conferință de presă încheiată în urmă cu puțin timp, însă a recunoscut că a cerut o listă cu parlamentarii aflați la bordul avioanelor. Nu i-am cerut să să, să, să țină niciun avion la sol, nici nu aveam cum să-i cer doamnei să țină avioanele la sol. Mare atenție! Ca să ții un avion la sol trebuie să aibă, nu știu, niște probleme tehnice. Acum nu puteam eu să cer să mă duc eu la bă, piloți, să mă duc eu la, bă, la mecanici, să mă duc eu să scot o piuliță în senzor, ce să fac eu la avioane. Eu un lucru știu sigur: că toți parlamentari, nu știu câți parlamentari au, o să cer și eu o situație de la Tarom, să vă câți parlamentari au zburat în acea dimineață și pe ce să au venit? Că Vă ca asta trebuie să investigăm, dar eu am văzut că toate cursele au anterizat la timp. N-a fost nici în anterizat, nici un minut măcar. Am întrebat-o, într-adevăr, pe doamna mezei, care este dacă de la bă, ce parlamentari zboară, dacă totul este în regulă și dacă vin și fac cursele cum trebuie, fiindcă aflați și eu pe surse și se lamentase toată lumea bă, de la opoziție ca și opri o Răzvan Cuc susține că se va duce la DNA și că Serviciul Român de Informații ar fi trebuit să-l informeze din timp asupra aspectelor reclamate. Doamna Mezei a venit cu tot felul de povești și mi-a spus că a fost contactată de cineva de la Serviciul Român de Informații, care i-a spus de niște eronave că vor fi ținute la sol și mi am spus, Doamne, nu știu și nu mă interesează. Eu, la rândul meu, am un contact instituțional cu Serviciul Român de Informații și, dacă există o asemenea informație, sunt convins că, în primul rând, ar fi pe mine. Și am cerut doamnei Mezei să-mi prezinte și mie numele persoanei de la Serviciul Român de Informații care a sunat-o să-i spună de aceste curse. atât tot. Și dânsa nu mai răspuns la niciun mesaj. Pentru că era, era foarte important să vedem, da, dacă cineva încearcă un astfel de lucru să se petreacă înaintea moțiunii. Referitor la DNA, nu am nimic de ascuns și aștept să fiu chemat, voi da declarații, voi prezenta și eu acte. Săptămâna de consultări politice în vederea desemnării noului guvern se încheie neconcludent după discuțiile cu USR. Premierul desemnat Ludovic Orban spune că mizează pe susținerea acestui partid. Eu vă spun sincer, eu cred că lucrurile sunt foarte simple. Noi suntem parteneri nu de ier de astăzi. Suntem niște parteneri care ne-am angajat într-o bătălie împotriva în PSD-ului în care am oprit împreună codul penal, codul de procedură penală. O mulțime de inițiative pe care le-am atacat împreună la Curtea Constituțională și în care am reușit să. Împiedicăm intrarea în vigoare a foarte multor prostii. Contez pe susținerea USR în investirea guvernului. Dan Barna spune că formațiunea va decide dacă susține sau nu guvernul Orban abia după o nouă rundă de negocieri. Pe de altă parte, Dan Barna ar vrea ca Direcția Națională Anticorupție să verifice activitatea de pe vremea când era consultant în administrarea fondurilor europene. Departamentul pentru lupta antifraudă, organism subordonat guvernului, a anunțat ieri că verifică două dintre proiectele care au implicat fosta firma lui Dan Barna. Nu vreau, nu vreau să fiu verificat de doamna Dăncile, este de ridicol este și absurd. Și autonomă și în o coordonarea o directă organizată a primului ministru. Acesta este și mesajul meu public de astăzi. Răspund la orice întrebare, sunt total deschis, dar vreau ca verificarea să fie făcută de o instituție care nu este subordonată politic. cu deschis cu oricine mă întreabă despre activitatea mea de consultant. Sunt foarte mândru de activitatea mea de consultant. Nu este nimic de ascuns și nu este nimic ilegal în toată această activitate, sunt foarte sigur, dar am o așteptare legitimă pentru un cetățean al României ca verificările să fie făcută de o instituție independentă politic. Protestele din provincia spaniolă Catalunii au ajuns în cea de-a cincea zi consecutivă. Noi violențe au izbucnit în centrul Barcelonei, care e blocat. Manifestanții contestă o decizie a Curții Supreme din Spania de a aresta nouă lidere ai mișcării separatiste catalane. Zeci de mii de protestatari au ocupat încă de dimineață centrul celebrului oraș. Aproape 100 de oameni au fost răniți în violențele de săptămâna aceasta din Catalunia. Sport acum, Tudor Cirescu. În găsit Liga 1 SREA astăzi, după pauza prilejuită de dubla echipei naționale cu Feroe și Norvegia. Primul meci al etapei a 13-a, Hermannstadt Stadfece voluntarii se joacă la această oră, iar la 2030 va începe și partida Dinamo-Gazmetan-Mediaș. Antrenorul albăroșilor, Dușanu Hrin junior se confruntă cu probleme de lot, nu poate conta pe Montini și Neicucescu. Dinamo are un program foarte greu la reluarea campionatului, urmează meciuri cu viitorul Universitatea Craiova și CFR Cluj, iar tehnicianul ceh spune că această serie este decisivă în pentru calificarea în play-off. Deocamdată Albroși ocupă poziția a 11-a la mică distanță, însă doar două puncte de locul 6 pe care se află FC Botoșani. Gazmetan e pe 4. Amintim, derbiul etapei a 13 se joacă mâine de la ora 20.30 când liderul CFR Cluj primește vizita echipei de pe locul 3 Universitatea Craiova. Selecționerul Bulgariei, Krasimir Balakov, și-a dat și el demisia după manifestările rasiste de la partida cu Anglia din preliminariile Euro 2020. Imediat după incidentele de la Sofia, unde jucătorii de culoare a englezilor au fost ținta ultrașilor bulgari, Balakov a șocat cu o declarație în care a spus că nu a auzit nimic din tribune, deși meciul fusese întrerupt de două ori din cauza insultelor rasiste. Ulterior, tehnicianul a revenit și și-a cerut scuze public, însă asta după ce președintele Federației Bulgare de Fotbal, Borislav Mihailov, a demisionat la solicitarea premierului Boyko Borisov. În urma incidentelor de la Sofia, UEFA a deschis o anchetă, iar poliția bulgară a anunțat că a făcut mai multe arestări. Horia Tecau și olandezul Jean-Julien Royer sunt în semifinale la Stockholm. Principal ai turneului de 635.000 de euro, românul și partenerul lui au trecut în sferturi de perechea formată din suedezul Andre Goranson și americanul Nathaniel Lemons. Tecău și Royer s-au impus cu 7-6-6-2 și vor juca pentru calificarea în finală împotriva cuplului Mate Pavic-Bruno Soareș. Echipa națională de handball masculin va avea din nou un selecționer român. Rareș Fortuneanu îl înlocuiește pe banca tricolorilor pe spaniolul Manuel Montoya, demis după ratarea calificării la campionatul european. În vârstă de 40 de ani, Fortuneanu va avea în staful său pe Adrian Petrea și Alexandru Buligan și va pregăti în paralel și formația franceză Saint-Rafael, unde și-a încheiat cariera de jucător postul internațional a mai jucat la Dinamo și Știința Bacău. Amintim, naționala de handbal masculin a României a mai fost pregătită recent și de Javier Pascual, care nu a reușit nici el să-i readucă pe tricolor la un turneu final. Punem punct de aici, jurnalului de seară imediat începe dublu impact cu Ionus Bodonea și Andrei Lăcătuș. Europa Event pe aceeași frecvență cu tine!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 Am învățat de la mama ce înseamnă să fii femeie. Îmi spunea uneori că nu e așa de simplu, că nu ai de ales, dar că nu trebuie să te dai bătută. Eu am ales să înfrunt spasmele abdominale cu antispasmin, pentru că odată ce oprești durerea, nimic nu te mai poate opri. Luptă împotriva durerilor biliare, gastrointestinale și genitourinare cauzate de spasmele abdominale. Antispasmin, fără durere, e putere. Doza zilnică recomandată pentru adulți este de 3-6 comprimate. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.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 La Mega Image și Shop&Go, în fiecare vineri, sâmbătă și duminică, avem mega promoții de weekend. Că doar e mega! În perioada 18-20 octombrie ai Varză Roșie România la doar 1,99 kg Dovleac Plăcintar România la doar 1,49 kg Și cereale Cini Minis 250 de grame la doar 4,79 lei de bani Pregătește-te de gătit și prinde promoția de weekend de la Mega Image Timpul petrecut spre desăvârșire este măsura calității Timpul ne-a dat coloanele grecești și filozofia, și tot el ne oferă acum salamuri cruduscate, maturate cu sfințenie cel puțin 21 de zile. Gusturile astfel.